так і не назвав своєї нової адреси. Дівчинку треба було співчутливо та обережно пестити, щоб не образити людську гідність, яка вже прокидалася в ній. Треба було будь-що одягати її не гірше, ніж одягалися сусідські діти. Пельно стежити за її навчанням, щоб не відстала, не почала шкутильгати з малих літ. Наталка завдавала інших турбот. Доводилося добувати материнське молоко в районній дитячій кухні, варити вітамінізовану їжу, часто носити дитину на консультацію до педіатрів. У Галини Федотівни почало здавати серце. На ногах синіми вузлами набрякли натруджені вени. Ситуація, яка створилася в сім'ї, перешкоджала задумам та мріям молодого лікаря. Це добре знала Галина Федотівна. Вона не раз бачила як запалювався син під час розмов на улюблену тему. Знала, що він готується до вступу в аспірантуру. Сама інколи перегортала грубезні книги, які приносила Андрієві сусідка по двору Вероніка Юзефівна Калиновська. Симпатична, зовсім самотня жінка, кандидат якихось там наук, яку всі довкола називають вченою. Вчена пішла, вчена прийшла, вчена сказала. «Бу тобі, тобі, сину, вченим, коли б не наше кодло. Ці думки не раз гризли Галину Федотівну. Родинні обставини спочатку змусили Андрія піти на нелегку працю в швидкій допомозі. Щомісяця 12 чергувань, по 12 годин кожне. А після одруження він ще подвоїв число чергувань. Матеріально це, звісно, краще, цілих дві ставки. Зате поглинало увесь час, забирало всі сили, «Де там може мріяти про якусь науку?» Галина Федотівна не спитала «А може знову перейдеш на одну ставку?» «Принаймні, поки ні, не нема. Їй-богу, якось переб'ємось. У війну було гірше». Андрій лагідно дивиться на передчасну постарілу матір, на її сутулу, крихкотілу постать, на сизий попіл у каштанових косах. І вважається йому мати, Стрункою вродливою молодицею, Якою запам'ятав її з дитинства. У війну було гірше. Війна, власне, і є його дитинством. Потьмяніла суміш снів і спогадів, Мов порвані кадри напівстертої тінострічки, Пронизливий свист бомб, Землетруси вибухів, брязки твагонів, Біле полум'я, чорний погар. І мати що накрила його йоленку своїм тілом, Або інше, не менш жахливе, голод. Серед безмежного німого степу ні їжі, ні петва. Гіркий солончаковий ґрунт і карликовий полин на ньому. Мати висохла і сіра, як солончакова земля. Мовчки ріже на дрібненькі скибочки десь роздобутий миршовий огірок і пхає йому йоленці, смокчить. Або ще таке, сніги, очі болять від нещадного блиску, Повітря від морозу таке густе, що застряє в горлі. Мати в благенькому осінньому пальці, холодних в гумових ботах, вперто бреде вперед. На матерній спині, в хусті, що навхрест пов'язана на її грудях, Андрій і Оленка. Так щільно притислись одне до одного, що мало не задихнулися. Зате не замерзли. Вони добре знають, куди прямує мати – до батька. Він поїхав із першим ешелоном і зараз на новому місці монтує завод. Сповістив їм свою адресу жде. Від залізничної станції вони їхали автобусом, але давно спрацьований мотор безнадійно капітулював перед Сніговим океаном. Пасажири розбралися, хто куди, а мати прямує до батька. Добра, самовіддана, страдниця мати. Ні, мамо, на одну зарплату ніяк не переб'ємось. А моя пенсія? Ні. Хай уже ми з Оленкою за найбільшу розкіш мали печену картоплю з дрібкою солі. Я не хочу, щоб Оленчині діти. Не все ж дітям. Треба й про себе думати. От я й думаю. Повернеться Ніна. Не вікувати ж їй у тій Москві. Здадуть свою картину, щось довго вони її здають. А це вже як випаде. Може, які претензії чи вимоги? Це ж все одно, що дисертація. Ти вигадаєш, такий уже змалку. Та видно, що такий. Вони сиділи по краях кухонного стола, припертого до стіни. Кухня тісна, і стіл висувають на середину лише тоді, коли приходять гості. Це трапляється дуже рідко. Для потреб родини. Вистачає і половини стола, через Андрієву чергування та Тетянину школу вони ніколи майже не їдять разом. У Наталочки ж є свій суддівський столик. Півбокий кухонний стіл являв собою епіцентр домашнього вогнища. На столі завжди стоять хліб і сіль символ добробуту й гостинності. Під хлібницею та сільничкою постелено вишиваний рушник блідко-підкоєї материної праці серед зауральських степів на вузьких берегах що оточують відчастки потоки вишивки червоною запалечко вигаптовано слова ми вірили завжди